«Як вони уміють зникати, ці чоловіки? Навіть найкращі з них? Як вони уміють зникати?» Дмитро відчинив двері квартири. Назустріч, як завжди, кинувся Бебік. «Смішний, маленький, біленький, він зовсім не виріс, не змінився за останній рік. І за останній місяць, ні, вже два, відколи вони з мамою залишились самі». Знову самі. Колись йому здавалось, що роки, коли вони з мамою жили у двох, найкращі в його житті, в їхньому з мамою житті. Страшно було ламати скромний та звичний стан речей. Хто його знав, того Маркіяна, за тією купою грошей, як він поверне їхнє спільне існування, чим примусить платити за комфорт, добробут, окрему кімнату з комп'ютером. І от, одного дня все пішло шкереберть. А власне, тепер Дмитро розумів, що все сталося не випадково, не раптово, воно визрівало. Недармаш дядько Марк так детально розповідав йому, де що лежить у гаражі. Недармаш особливо в останні місяці розтлумачував, як зробити те чи інше, що стосувалося ремонту машини, наполіг, щоб він не зволікав із отриманням прав а останнього тижня чомусь перегнав старий «Сітроен», на якому їздив Дмитро, в гараж, а свою «Ауді-соточку», як ніжно називав улюблену машину, відігнав на стоянку, а потім, виявилось, продав. Він як знав, що залишить їх, а може справді знав. Вони продовжували жити майже так, як і раніше. Платили за квартиру, купували продукти, такі ж дорогі та якісні, хіба що менше – Гроші поки що були. Поки що. Дмитро за правом старшого чоловіка в сім'ї порядкував фінансами, а мама... Що мама? Бідолашна мама. Пройти з базару і виявити раптом, що ти залишилась у величезній квартирі одна, це справді круто. Це шок, щоб не сказати інакше. Він сам довго не міг зрозуміти, що відбувається, а мама... Все сталося раптово за якийсь тиждень-два. Все розвалилось, мов, карточний будиночок, на який дмухнув вітер. Спершу зникла тютя Валя. Однієї ночі, зненацька, поїхала, ніхто не знає куди. Потім ото її Віктор. Це й взагалі дав. Здірнув у невідомому напрямку, ще й украв у людей гроші. Хитрий гад, взяв ніби під проценти, по 10% за місяць обіцяв. Люди вірили, бо він вже деякий час цим займався. Платив чесно, регулярно. По сто баксів з тисячі на місяць, а народ у нас наївний, до дармового ласи. Побачив халява і повалив валом. Знайомі привели знайомих, ті ще знайомих. Піраміда – відомий спосіб розводити лохів. Ну, Віктор зрозуміло, той сам душею бандит. Йому людину обдурити раз чхнути. Але ж Марк... «Як він?» «Муся, мусь!» Відчинив обережно двері вітальні. «Мусь, що у нас є поїсти?» Він просив маму таким жалібним тоном не тому, що сам не міг погріти собі борщу. Просто ці нехитрі материнські обов'язки залишились єдиним, що могло викликати маму з якогось іншого світу, де вона зараз перебувала. По-науковому це називається депресія чи якось так. А що із цим робити?» пуття ніхто не знає. Кажуть, немає таких ліків. Якби ж Марк хоч обізвався, хоч зателефонував, якось дав про себе знати. Мама перші дні сиділа біля телефона і дивилась на нього, мов заворужена. Чекала, чекала. Тепер, мабуть, перестала. А може, чекає досі? Не вірить, що він міг отак зникнути» не сказавши нікому ні слова. «Записку написав?» «Так треба», – мовляв. «Це все вони, оті приїжджі бандити!» Вони також зникли того самого дня. Усі, вся їхня компанія. Стільки бід через них, скільки горя!» Дядько Журавський говорив, «Їх мали заарештувати всю ту банду» за те, що вони перестріляли якихось інших бандитів, які приїхали з їхнього міста. Техас, блін, розвели у Тернополі ковбої дітькові –